Трактор. Трактор – транспортний засіб, що використовується як тягач. Він відрізняється малою швидкістю і великою силою тяги. Трактор широко застосовується в сільському господарстві для оранки та переміщення сільськогосподарського знаряддя та приладдя. Ця машина може бути колісною або гусеничною. Гусеничні трактори – набагато потужніші, ніж колісні.